Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо мандрувати світом Останньої із частин Хронік Нарнії Клайва стейплза Льюїса. Остання битва Розділ третій Круть у всій красі — Добрий мій пане коню! Ох, добрий мій пане коню! — звернувся король до звільненого, як він гадав коня, поспіхом рубаючи шворки. — Як же це так сталося, що вас загнобили чужинці? Чи вони вже й нарнію захопили? Чи, може, відбулася якась битва, а нам про те й невідомо? — Та ні, сір! — важко дихаючи від непосильної праці відповів кінь. Нічого такого не було. Просто прийшов Аслан і повелів. «Бережіться! Небезпека, мій королю!» – перервав коня на півслові Діамант. Тірян підняв очі і побачив, що з усіх боків до них біжать остраханці, а із ними й нарнійські звірі. Ті двоє загинули мовчки, навіть злякатися не встигли. Тому інші второпали, що щось трапилося не одразу, а тільки коли помітили сторонніх там, де щойно були їх товариші. Та помітивши, одразу ж кинулися мститися. Хтось біг із сокирою, а хтось, таких була більшість, із ятаганом наголо. «Ну жбо, швидше! стрибайте мені на спину!» – встиг крикнути єдинаріг – і підставив королю бік. Той злетів верхи уже на скаку, і не встигли нападники оговтатись, як спритний єдиноріг рванув з місця в кар'єр та зник із очей. Дорогою він двічі змінював напрямок, перетнув ручай і, не збавляючи ходи, через плече спитав. «Куди далі, сір? До кейр-паравелю? Завжди, друже!» – стримав його тіріант. «Дай-но мені злізти!» Він зіслизнув зі спини єдинорога та став обличчям до нього. «Діаманта! Ми вчинили страшне!» – мовив він. «Але ж нас змусили!» – заперечив діамант. «Нас спровокували!» Хай там як, але нападати на когось, не кинувши перед тим виклику, до того ж, здається, на неозброєних... То аж ніяк не звитяга. Діаманте, ми не месники, ми вбивці. Я вкрив себе ганьбою навіки вічні. Дімант опустив голову. Йому теж було соромно. І от іще що. Кінь обмовився, буцім то все відбувається за наказом Аслановим. Щось таке казав і Щур. Усі в один голос твердять, що Аслан тут, у Нарнії. А що коли це правда? Сір, невже ви справді гадаєте, що Асланові може спасти на думку вдаватися до таких безчинств? Але ж це не той лев, якого можна приборкати. А коли так, то як можна зрозуміти, що має спасти йому на думку? «Ти як знаєш, діаманти, а я... я мушу повернутися. Я покладу свого меча перед Остраханцями і попрошу віддати мене на суд, Асланів, хай він визначить міру моєї провини і сам покарає мене. То ви віддаєте себе не в руки правосуддя, а в руки ката, розсудив діамант». Прийняти смерть, якщо таким буде його суд, то не ганьба, мій друже. Ганьба відсиджуватися у кущах і тремтіти із остраху, гадаючи, чи прийшов він, чи ні, і якщо прийшов, то чи той це Аслан, у якого ми вірили, чи зовсім інший, грізний та лячний. Це наче одного ранку побачити, як зійшло чорне сонце то воно ще сонце, чи ні? Це наче припасти до води, аби втамувати жагу, а вода суха, ось що це таке, відповів Діамант. Та ваша правда, це кінець усім речам, які ми знали. Навіщо ж тоді й мені таке життя? І якщо вже нічого не вдієш, то й що ж? Ходімо здаватися на милість тих, то вирубує ліси». «Немає потреби здаватися обом», – відповів йому король. «Усі ці роки ми були разом, і жоден із нас ніколи не полишав іншого у скруті. То невже ви гадаєте, що я залишу вас тепер? Якщо не буде вас, і якщо Аслан не Аслан, то краще вже померти разом із вами сьогодні» аніж завтра жалкувати, що ми не померли разом. Більше нічого вони один одному не сказали, а повернули і пішли назад. В очах у обох стояли гіркі сльози. Коли вони знову прийшли туди, де на них аж ніяк не чекали, от страханці зчинили страшенний гвалт і розмахуючи ятаганами та сокирами кинулися до прибульців. Та король не збирався чинити опір. Він простягнув їм меча, тримаючи його лезом до себе, а руків'ям до них, та промовив. Я той, хто іще вранці був королем Нарнії, а тепер лише нещасний лицар, який зганьбив свою честь і віддає себе на милість Аслана. Відведіть мене до нього! Мене теж! Я теж здаюся, коротко додав Діамант. Чорняві бородані тісним колом оточили їх, обдаючи запахами чеснику та цибулі. Їхні вирячені очі люто блищали на засмаглих обличчях. Меч в короля негайно відібрали. Руки скрутили за спиною, а Діаманту на шию накинули зашморг. Остраханець, який, судячи із того, що мав на голові шолом, а не тюрбан, як у інших, був тут заватажка, відразу ж зірвав із тір'яна золоту тіару і швиденько заховав її серед складок свого пишного вбрання. А потім полонених повели кудись у глиб вирубки, де над лісом, або, правильно сказати, над колишнім лісом, здіймався пагор, а все навкруги вже було порубано вщент. І ось що побачили там полонені. На верхівці пагорба, де раніше росли дерева, тепер стояла хатина, не хатина, а щось таке більш схоже на хлів із очеретяною стріхою. Двері до хліва були щільно зачинені. Біля дверей... Просто на траві сиділо якесь плюгаве, людиноподібне створіння. Мавпа не мавпа, а такий собі облизян. Тіріан і діамант, які сподівалися побачити Аслана, а про якусь мавпу чи що воно там таке навіть не чули, щонайменше дуже здивувалися. Плюгавою мавпою біля входу у хлів як ви вже, мабуть, здогадалися, любі слухачі, був нехто інший, як Круть. І з того часу, як ми востаннє про нього чули, а було то ще тоді, як мешкав він на дереві поблизу озера Чан, Круть дещо погладшав та попри те зробився огиднішим разів у десять, бо тепер він був не простою мавпою, а мавпою, вдягненою по-людськи». Він був запханий у пурпурову оксамитову камізельку, яка стискала його під пахвами, а внизу випирало пузо, бо що там, не кажи, а шили і кроїли її на гнома. На ногах Круть мав справжні пантофлі та ще які, що правда без задників, але із з носами оздобленими дорогоцінним камінням. А вже ж, Ті сиділи якось недолуго, бо задні ноги у мавп, вони як руки, добре пристосовані, аби лазити по деревах, але аж ніяк не пристосовані, щоб носити пантофлі. На голові у Крутя красувалося щось на кшталт корони, на вигляд, що правда, із паперу. Біля його ніг височила величезна купа горіхів, які він хвацько хрупав один по одному, клацаючи щелепами та випльовуючи шкаралупки. Час від часу він підтягував камізельку аж під пахви, аби почухати своє пузо. Обличчям до нього у декілька рядів вишикувалась добра юрба нарнійських розумних звірів. Усі вони мали стривожений і розгублений вигляд. Коли вони побачили полонених, що їх привели остраханці, над юрбою почулися стогін і плач. «О, ясновельможний пане Крудь, асланів речник!» – мовив остраханський ватажок. «Ми привели вам двох полонених злочинців завдяки нашій воїнській доблесті та вмінню, а також волею великого бога нашого Таша». Нам вдалося захопити цих окаянних головорізів живими. «Ти ж бач, який меч! Ану, дайте на ну його мені сюди!» – наказав Круть. Йому із поклоном передали королівський меч із перев'язю та всім іншим. Він відразу ж начепив та все собі на шию. Жалюгіднішого видовища, аніж мавпа в камізельці із мечем, Напевно, не бачив ніхто Далю цих двох ми вирішимо трохи пізніше Мовив облизян, спльовуючи шкаралупки у їх напрямку Вони заждуть, але є справа Справа, яка чекати не може І справа ця зветься «Горіхи» У зв'язку з тією справою «Ми воліли б бачити старшу білку, відповідальну за заготівлю!» «І я тут, сір!» – мовила руда білка, ступивши крок вперед та поспіхом вклонившись. «Ага, ось ти де!» – Круть зміряв її поглядом, який не віщував нічого доброго. «Тож слухай уважно! Я бажаю, септо Аслан бажає, більших горіхів. «Ти чуєш мене? Більше горіхів. Цієї жменьки, щоб тут наносили?» – він вказав на величезну купу. «І близько не досить. Горіхів має бути більше, вдвічі більше, і вони мають бути тут до заходу сонця завтра. І щоб ніяких пустих чи гнилих. Я, е, септо, він цього не любить». По рядах, де вишукувалося білки, пронісся тривожний вереск. Старша, зібравшись із духом, насмілилася запитати. — Дуже вибачаюся, а чи не міг би Аслан сам про те нам сказати? Якщо нам буде дозволено побачитися із ним... — На все свій час! — не розгубився Круть. — Добре, він зробить тобі таку ласку! хоча між нами, кажучи, ви на неї не заслуговуєте. І він явить себе вам сьогодні ж уночі, та тільки на хвилинку, не більш. І ви зможете дивитися на нього скільки завгодно, та за однієї умови. І він не потерпить, аби навколо нього збирався цілий натовп, а також не потерпить жодних питань. Усе, що ви збираєтесь йому переказати, можна переказати мені, речнику. А мені вже вирішувати, чи заслуговує ваша справа на те, аби його турбувати, або ж ні. А тепер на вашому місті я б якнайшвидше кинувся виконувати наказ і збирати горіхи. Ви ще згадаєте мої слова, а то вам самим дістанеться на горіхи». Найщасніші білки чкурнули в розсип. Чкурнули так, ніби за ними гналася стая хортів. Нові горіхові побори були для них остаточним розоренням. Зимові запаси майже скінчилися, а ті, що лишилися до нового врожаю, вони уже віддали ненажерливому крутю. Тепер їм всім загрожував голод. Тут, з іншого краю натовпу, Почувся глибокий, майже трубний голос. То був голос і кластого та кошлатого дикого кабана вепра. А чого це нам не можна юрмитися біля ослана і розмовляти із ним? До чого нам речник? Подейкують у давню добу, як прийде він до нас, то підходь до нього хто завгодно. Нікому він не відмовляв. Ви й досі вірите у ті бабусині байки, відказав Круть. Навіть якщо й припустити, що то було правда, то змінилися часи, змінився яслан. Тепер він вважає, що був аж надто ласкавим до всіх звірів. А ті уже так розбалувалися, що дехто вважає його грізного лева мало не свійською худобою. «Та все буде інакше! Він наведе тут лад! Ось яким було його слово до мене!» У натовпі почулося та таскавчання, потім запала мертва тиша. Вона була навіть жалісніша за таскавучання. «І пам'ятайте, іще одна!» – у тій жаліслій тиші – Загрозливо пролунав голос Крутя «Дійшли до мене чутки, що дехто із вас обзиває мене мавпою Так ось це наклеп Перед вами людина, яка, скажімо так, через свій похилий вік Може, комусь і нагадує мавпу Але ж вік у тій людині сотні і сотні років Саме через свій віковічний досвід Це вже не просто людина, а людина розумна Homo sapiens Либо не чули про таку? Саме тому, що я така вже розумна людина Аслан і готовий спілкуватися зі мною А не з тими дурними тваринами Які дошкуляють йому кожного разу Щойно він з'являється Тож, аби не дратувати його «Прийміть мою пораду! Глянули краєм ока і мерщий тікати!» Знову запала тиша після цих слів. Її можна було б назвати «мертвішою за мертву», якби не голосний пискіт маленького борсученятка, вгамувати яке, попри всі зусилля матері, ніяк не вдавалося. «І закарбуйте собі хоч на лобі!» Аби продовжити промову, Крутю довелося іще підвищити голос, що втім аж ніяк не завадило йому вкинути до рота черговий горіх. «Дійшли до мене чутки, нібито коні між собою домовляються, мовлявнумо, напружимося, перетягаємо всі дрова за день-два, а там знову на волю. Попереджаю, викиньте це із голови!» Кожен, хто в змозі працювати, віднині мусить працювати. І це стосується не тільки коней, а всіх без винятку. Бо так сказав Аслан. І не тільки сказав, а ще й домовився із правителем Остраханства великим тісроком, так, остраханці, наші смаглолиці друзі звуть свого правителя, щоб ви, бороня слани, не забули. А домовився він про те, що всі ви, коні, бики, так само, як і віслюки, маєте вирушити до остраханства, аби самим заробляти собі на житло та харчі. Ви будете возити воду, дрова, це глуї і все інше, як то роблять інші порядні тварини в тих країнах. Ті з вас, у кого природний хист коперсатися у землі, а саме кроти, кролі та гноми, будуть працювати на тісрокових копальнях. А ті, котрі... «Ні, ні, ні!» – почулися голоси звірів. «Цього не може бути!» «Не може бути, аби Аслан віддав нас в рабство до Остраханства!» Це невгамовні Гримнув на них Круть Хто сказав, що у рабство Немає ніякого рабства Ви матимете зарплатню І дуже добру зарплатню А все, що ви заробите Піде в казну В Асланову казну А він уже витратить ці кошти На благо кожного То яке ж це рабство Тут Круть глянув на ватажка остраханців і, здавалося, навіть підморгнув йому. Той зробив крутю уклін та відповів у красномовній остраханській манері. — О, наймудріший речнику, асланів! Я радий повідомити, що великий тісрок, хай будуть вічними його літа, однією думки з вашим володарем щодо необхідності працювати усім, хоч розумним, а хоч і ні. «Ось, чули?» – сповістив Круть, ніби закликаючи Остраханця у свідки. «Про це вже домовлено та узгоджено. І все для вашого ж блага. На ті гроші, що ви заробите, ми зробимо нарнію країною всім іншим на заздрість. Тут розквітнуть помаранчеві гаї, зазеленіють бананові плантації. Ми збудуємо великі міста...» та поєднаємо їх великими дорогами. А у кожному місті будуть школи та офіси, батоги і намордники, залізні клітки, собачі будки, буцегарні та тюрми. Геть усе, що має бути у кожному місті». «Але нічого з того нам не потрібно», – буркнув старий ведмідь. «Нам потрібна воля. І ще». Ми бажаємо, аби свою волю Аслан висловлював сам, а не передавав через, через когось іншого. От уже ж буркало так буркало, – одразу ж спинив його подальші слова круть. Ось чого я не можу терпіти, це коли хтось бурчить і бурчить. А чого тут бурчати, коли з нас двох один я, людина, а ти – всього лишень старий, дурний, товстий ведмінь? От що ти знаєш про волю? Либонь гадаєш, що воля це коли кожен робить те, що йому заманеться, так? А от і ні. То ніяка не воля. Воля це коли кожен виконує мою волю. Ведмідь розгублено загарчав із роззявленим ротом і пошкрябав потилицю, тому що він нічого не второпав, тому що, правдо кажучи, Второпати у тих словах взагалі було щось важко. «Будь ласочка!» – почувся чийсь тонесенький голосочок. Усі озирнулися і побачили ягня. Таке маленьке й кучеряве, що всі навіть здивувалися, як воно взагалі наважилося щось мовити. «Чого тобі?» – вищирився на нього крой. «Кажи вже, тільки стисло, в мене обмаль часу!» «Перепрошую», – озвався той. «Може, я чогось і не розумію, але... Що у нас спільного із остраханцями? Ми – діти Асланові. Вони – нащадки Таша. Ми віримо в Аслана, вони у свого Бога. Їхній Таш, як самі вони кажуть, має чотири руки та голову стерв'ятника. Аби умилостовити його... Вони приносять у жертву людей на його алтарі. Від нас же Аслан не вимагає жертв. Сам я аж ніяк не вірю у те, що така істота, як та ж, взагалі існує на світі. Та навіть якби існувала, то чи може наш Аслан укладати із нею угоди? Юрба, яка до того майже зовсім принишкла, знову заворушилася». У Крутя уп'ялись допитливі палаючі очі. Усім було зрозуміло, що вони щойно почули найважливіше питання за усі збори. Сам же Круть мало горіхом не подавився. Він аж підплигнув на місці і сплюнув у напрямку ягняти. «Ей, <как> тут Хто пустив малечу на збори? Слухай на ти, сосунцю!» Мер ще й до мамки, ти диви, ще молоко на губах не обсохло, а він уже на збори ходить і питання ставить. А всі інші слухайте. Правда полягає у тому, що та ж це лише ім'я Аслана. Усі стародавні байки про те, що ми з остраханцями вороги, бо віримо у різних богів, то нісенітниця. «Тепер достеменно відомо, що нехай ми із ними вживаємо різні слова, але маємо на увазі одні й ті ж самі речі. А речі лишаються собою, хоч як їх не назви. Ось чому Аслан і Таш – це просто два різних імені, одного й того ж самого, самі знаєте кого. І саме тому немає чого ворогувати із ними». Бо таш – це аслан, а аслан – це таш. Отак і втовкмачте собі. Таш – аслан, аслан – таш. Усі, хто тримає вдома собаку, знають, які сумні бувають інколи у нього очі. Якщо ви це знаєте, то вам не так і важко буде уявити собі очі усіх розумних звіряток, усіх тих. Безмежно чесних та довірливих, але збитих із пантелику, ведмедиків, бурсуків, кролів та кротів, мишенят та пташенят. Бо всі вони видавалися вдесяторо жалюгіднішими за того вашого собаку. Хвости підібхали, вуса і вуха обвисли. Якби ви бачили їх на власні очі, то у вас, мабуть, серце б не витримало від жалю та був у натовпі один звір, кого, здається, усе не обходило. Це був величенький такий собі рудий кіт у повному розквіті котячих сил. Він, сидів чи не найближче до крут'я із остраханцем, обгорнувши хвостом лапки та не відводячи від них тяжкого незмигного погляду. За весь цей час він, здається, жодного разу й оком не кліпнув. — Перепрошую, — напівмуркочучи ввічливо спитав він. — Мене от що цікавить. А цей ваш друг із Остраханства, він теж притримується тих самих поглядів, що й ви? — Можна й не сумніватися, — гаряче відповів Остраханець. Просвітлення, що знайшло, тобто зійшло на цю найдосвідченішу мавпу людину Я маю на увазі дуже освічену людину Заслуговує на те, аби осяяти всіх Аслан означає не більше, не менше, ніж таш Отже, Аслан означає не більше, ніж таш Чомусь уточнивки Аж ніяк не більш Відповів Остраханець, подивившись коту просто в очі «Чи «Ти, ти задоволений, Рудий?» У свою чергу запитав Круть. «О, цілковито!» Відповів той із виглядом стороннього спостерігача «Мня в ній просто хотілося дещо уточнити Дякую за роз'яснення Ось тепер я щось починаю розуміти. До цієї миті король із єдинорогом зберігали мовчання, сподіваючись, що от-от та балакуча мавпа дасть їм слово, бо переривати когось на півслові вважали неввічливим і недоцільним. Але тепер... Побачивши невимовно сумні обличчя нарнійців, які уже ладні були б повірити у те, що Аслан – це те ж саме, що й та ж, король не витримав. «Ти брешеш!» – прогримів над натовпом його гучний голос. «Ти брешеш, мавпо, без жодних докорів сумління! Ти брешеш, як, як бреше Остраханець! Ти брешеш, як мавпа, якою ти є!» Він волів спитати усіх присутніх, як може жахливий богташ, якого треба напувати людською кров'ю, бути водночас і благородним левом, який пролив власну кров заради спасіння Нарній. Якби у нього була змога сказати все, що він жадав, то влада Крутя не втрималася б можею одного дня. Нарнійський народ почув би правду і скинув би ненависного облизяна». Та сталося не так. Тіріан не встиг більше жодного слова сказати. Двоє дужих остраханців із двох боків, що сили вдарили його у обличчя, а третій, який стояв позаду, пнув ногою і повалив на землю. Поки він падав, він іще почув, як в люті заверещав облазян. Заберіть його звідси негайно. Щоб він нічого не чув, і його ніхто не чув! Прив'ячить його до дерева! Його долю я... Я маю на увазі Аслан, вирішить трохи пісніше. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва Стейплза Льюіза «Хроніки Нарні». Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Ну і, звичайно ж, ми не прощаємось. Почуємось скоро, у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.